رجیم <سؤال> بسم الله الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم ویاکم ان قتلهم کان خطئا کبیر سورت بنی اسرائیل کی سلور امور او دا عذاب بیان يدل چې دا غي مرتکب دنیا کې مستحق د عذابی یعنی غد څلور قسم ګناونا جرمونه څوک چې کینو الله په دنیا کې حساب را لېږي هغه کې ودومبه هي سکی د غړومبه سبب ذکر کېد شرک مستمرا سبب لنزول العذاب روح چې همې شرک یې او ته ونوګاسي نو دا دنیا کې د عذاب راتلو سبب دی مساله د توحید بیان کړه باغي عقلي نقلي وحید لیلوې او په شرک مستمری باندې د بني اسرایلو د دنیا د عذاب نمونه پیش کړه شرک کوو تو بیناستا نو دنیا کې به عذاب راغې ترغیبی قران لورک چې دا مساله د توحید او دا عذاب بچهو با دا اللہ بری کتاب کی او زجر مشرکی نو تیور که او بیای تخویف د دنیا او دا آخرت بیا دا دو اجتماعیات نا دری امور دا فیاتو لازاب دا عذاب نا دا بچهو دری خبری ذکر کولی شید دا دری کارا یو منع عن الشرك شرک مکوي عذاب نه ببچیه دویم احسان ال المخلوق مخلوق سره احسان وکې والدین خپل خپلوان نوث درم خبره منع عن الظلم ظلم مکوي ظلم سره دنیا کې ظلم نظان بشکول سره هم عذاب واپس کیږي او پزل او عذاب راځي دا ظلم بیان کې دغه سه مثالو خړ ظلم لکه اولاد وجل بے جرمه بے گناہ قتل کول زنا کول دا ظلم نه ولا تقتل اولادکم ما وجن اخبل اولاد خشیت املاق د یری د فقر نه د دیوژن اولاد ما وجنه چې بیا به غریب شو بیر ډیر ویشینو بیا به سوک مالای نه سم کړه ذکا نحنو نرزقهم ویاکم مونږ رزق درکو مونږ رزق ورکو دوی ته ویا کوم تاسو تم در رزق ذمہ دار الله ویزم د دې یاري بچین موژنہ چې بیا بصخري ان قتلهم بشکه وجل دی کانه د خیتن کبیره ګنا لیا یو خطارا او دین خطارا خطا, خطا ویلیکي ګوناتا ګونادا ډیر لیا د دې ګونادا <coughs> لکهوس چې آزاد خیال خلق دا خبره کوي چې بچډيري نو بیا به وایي سړی غریب شي بیا با خرچه د کول ډیر او منسوب بندې والا وایي چې وړوټا خاندان اور ژوندۍ اسان او وایي لګي خله ډېرې خله په خورم نه مړیږي او لګي خوري په سرو مړی سوي کنه دا خبره کوي دا خبره د دین د اولاد مجدیرن ولا تقربوا الزنا بل ظلم تا. منی زه کېږي زنا ته انه وکانه فایشه دا د بهای کار حرام دی و اساس سبیلو ډېره بد عادته دا قبیح عادت ته ساسبیل بد عادت بد او قبیح عادت ته دا ظلم ولا تقتل النفس التي حرم الله الا اللہ بالحق بل ظلم به جرمه بغنا بل وجل ولا تقتل النفس او موجنا ا غنفس التي حرم الله چې حرام کړی دی د الله دا, دا غوینه تهول الا بالحق مگر په قانوني شرعي ها قانوني شرعي قانون سره وجلش مطلب مرتض مرتض شو مشر ایت حکم دی اوجا یا قاتل بل وجل لده نو قصاص کی وجہ وامن قتل او سوک چې وجه شو مظلومن مظلوم به جرم فقدي قینن جعلنا مغرزول له ولیه د دوارثه پار سلطانن اختیار د قصاص اختیار سلطان حجت الشرعی د قصاص سلطانن اختیار او قدرت د حق قصاص د خپل مړی قصاص مطالبه کولیش او قصاص شری نه فلا یوس رفل قتل زیاته بنه کی په قتل کې قتل کې زیاته دادې چې قاتل سوګره دی وجلی شي دا نه لکه د پښتنو قتل یو کړی او د زبل نو باجی وی ضروري دا فلا ور یا زیاته په قتل کې دادې موسلکی وجلې ده نو سره په وجنا د چې پوزه اوله سونهې کټ دا ممسلا ده ان بشکه دی چېې كانه منصوره ده حد کې حدات شوي دی د الله د طرفه د الله د طرفونه او سر مطلب دا چې الله ورلا د قانون جوړ کړي دی د هدار دی چې د خپل قاتل خصاسوادي والله تقربوماللیتیم بل زلمم. مونی زیکي مال د یتیم ته الا بل لتی مگر په غا یا احسن او چاغه ویډه رخ شرعی بل دا چې د یتیم مال خړلم ظلم دی نو د یتیم مال ته چرته لاس نه کی په شرعی طریقہ خطرې قبان دے خیر ده سمانه دا غمال غم Tale درکد دی فازت کوا په دې ول تجارت کوا نو سیده حتا تر دې پورې ابلغه چوره سی اشد دهو خپلی مضبوطیہ دهو مرتا ترسو پوری ناپوی دهنو دمار فازہ تکے غٹشو بیا بیوتا واپس کی بل واو فو بلاہ ده پوراوالی قوی پواده دواده خلاف ارضیم ظلم دهنو دامکھاوی ظلم انالاہ ده بشکا وعدا چھتا کانا مسئولا ده بارکی با تپوس کی گی واو فو الکیل او پوراکے پیمانا کیل پیمانا پوراکے دا پیمانا یعنی ناپ تول نابطل کې کمه زیاتې مکوې د ظلم ده وافکلو پورکه کل پیمانه اذا کېل تم کلچی پیمانه کوي او وزینو او وزینو تول <خم> کوي بالقسط است المستقيم پاغا ڈنده نیغا پنېغا ڈنده باندې تولو کې قسط ڈنده مراد اغا چې کما وي که نه چې اړي دوارو طره په ته وړ د هغه لاس کې والاه کې اډډه لګې دیک نو چې جو کوونی ن برابرې کوره پو پورا پره ځکه خیرون دا بهتر دی پهاعتبار د دونام واسنو طويلو ډیره خ ده په اعتبار د انچام دا خیرتم سمانا دنیا کم داس کې حلال دی او خرت کده ک فیده دا ده چې د جهنم دا ذااب نه به بچ ولا ت فمال س لکه بل زړم بدلري له خبرو پسې مځ. <تصف> دا ظلم ده بس چا سوه او ره او ره او ره سعی نا ولا تقف و مکیگا ما غصف سلسل کبی علم سره تاثر پاغیبان علم و دلیل دلیل شرعی نی نو پسونی سنائی باتو پس مزا دارن بی دلیل خبر پس مزا لکا نن سبا عوام هم داسې کوي کئی بس خبر چه سوری رواندی غینې دین جوړ کرده ده یا بې د دلیلې ګیاره بې دلیلې دین دی ګیاره راواند دلیل وسر نشته او کی دی شي ثوابي او کی دی شي چیکړي کی دی شي خبرې دین نه ده لولا تقف ولا تفهم کېګه ما په تفصیله سره کبیلم چې نیت سره په غیبه نه ست دلیل شرعي علم نه دلیل شرعي ده ځکه ان السما بهشکه هو غونه وال بصره او سترګې وال فواد او زړه دا ټول چی دی کان انه مسؤوله عنه د دې بارکه وب مسؤوله تطوس کی د دې بارکه وب تطوس کی اے مسؤوله اے مسؤلا عنه د دین وب تطوس کی وغ سترګې او زړو دا آزا د دین وب تطوس کی د وربانی کوي کنا داسي بي ديني او داسي کارونه کې چې بلا دړي وراتم شپره ارضه مره ها دبل ظلم مستي پزماکه کې مکاوا مستی تکبر دام چه دهنو ظلم ده وَلَا تَمْشِ فِي الْعَرْدِ مَرَحَ او مگر زه پزمگه که مَسْ مَسْ مَرَحْ مَسْتِكُول پَ تَقَبُرْ گَرْ دَدَلْ <تصفح> علماء وَي مَشْی مَرَحَكِ رَقَسْ گَرَا در طول شامل دهن دا دارن متقبرانه چال چلن در طول مَرَحْ <تصفح> اینکا بیشکت چی اللہوی کتتا کبرو دیروکے نوستاو پا متکبرانا انداز ایس نکی کی اینکا بیشکت چی لن تخرق الارضا نش شلول زمکا زمکا شلول نش پخ پل متکبرانا چال ولن تبلغ الجبالا او نش رسید غر تطول پا او گدواری او غټواري سمطلب مطلب داده چې متکبر چې کله تک کئی کنا نا دا متقبیری نو دو اندازه ای چرت با ملی دنی یا متقبیر شیزی نو آغا دی خپیل زور ورکی خپیل داسی پا تکبرانه انداز مکی لرولی او سمتقبیرین داسی چه تکبر کئی نو دا, دا ست داسی کو گوڑی مره داسی اوچه تکڑی علاوی دا اکم متقبیر چې مره اوچه تا اوڑی کنا نو کدیر دا مره اوچه تا که غر تا خونشی رسی غر سمر اوچه ت دارنګ او کم چې مت چال گئی او قدم په تکبر زم کې لرو دي الله ویز مکه شولې نشي كله ذالیک ادا ټول کانا ده سيهود دي بدیو ګنا ان درب کستا درب پنیز مکروه ناراوو نا پسند الله تدا کارونه دا صفاتونه نا پسندي ذالک مما او خایلایک ربک من الحکما دا چې سونه بیان وش صونو بیانوش داغه دویمه روكونه والا تر ديزه پوري دا دورو تقریبا بیان شرم مکه و احسانو کوي ظلم مکه و او داغي دانا دن اجزا دا ټول و ذالک دا مخکه احکام مما مم دا دادہ اغنري او حيله ربوكا چوهي کډی رطات استارم منل دا دا حکمت دادہ حکمت نري نو غره حکمت تفصيل وک ماوی که دا صورت چه دی که تبسیل لسده حکمت ستا وی دا دون اخکام چه بین شده حکمت تخان حکمت سسته تا نوی حکمت مداحنت تا نوی بازه سڑه مداحنت تا حکمت وی بده تی و بدهات که چو ورطوی الکتا بدهات تی نسخو اعتقادی بده تی اقیدتا بده دی بیداتو تا ثواب وی او دا سیدی او سبکی اعتقادن بیداتی نی عملی وی نوچه غطاوی دا بیداتوالی که ایره جی منگتا پتا چی دا نشتا خانو بیا ولی که یرا جی دا بز دا خلق بیا خبکی او جی منگ حکمت نکاروی حکمت نکارو حکمت ستاوی حکمت او شرمو حکمت ته تاوی دی حکمت مداہنت لې نوم دا حکمت ورکړل قران حکمت او خولکا حکمت دغه تنوي حکمت دا, دا چې الله بیان کړ دا بیانولو دی دا چې بیان حکمت دا پر حکمت ته په ټول حکمت نه او مداہنته او بل دا, دا معلومه شوي حکمت ستوي میما او حیلک ربک مینل حکمت اچه تا تستا رب وਹੀ کړل نو دا مینل حکمت حکمت ته سنت حکمت سنت حکمت نه مداہن قران او سنت ته حکمت ویلي کې نه د ځان خبر وته دا حکمت نوي کارلو نو شیر بيدت بټور مرګې ده دنیا نه ودا غسه لاړ او کله وی چې مونږ په دم دم کارکو په دم دم په دم دم کارکو نو مر وښی دې سلوي ښکارا هغه شیخ عبدالسلام سي بيدادت دمه دا دا مرز والی دپې نه ختمي دم دم کارکو عمروشی او شیر بيدت پاتینس شیخ القران رحم الله راغلو بے خبر تا نو د بے خبر کې دا اشنغری جمعه چي هن سبب کې زمو صدر مدرسې د مدرسې مولانا سیمولحق څخه بل ترازي راغني کو په دې جمعه مولانا فاضل حقنم وفاته اوس ناغا خپل کیسه کولای اورز د جمعې مانځکي چې ویژه بدتیم بلحمه کول وې شي القرآن راه مولای اورز راغه نو یماده سنت او نبات په جمع دعا کول وی شیخ شاه تمون سکو چې ما دعا مو کړې وی ډیرانی زېشه یماتووی چې دا دې سوګر ما ترې شي دعا مې وکړه وای چې داشتا شیخ راته وی په ډېرا سره خبرې وکړې بس ما له جواب بیا چرته راته ما ای چې رچې دا خوشط خو نه هما چې وای و... یماتووی ما بس زغ سير روانه د دې جماعت کې و داخلك دي یماته وی چې خاطر پوي چې دا نشته پیدا ته نو پریده ویما پری دې وړه یماته وی چې پری یماته وی چې پری دې نو ماته کله وی پری دې قبر کې به پری دې یمای چې بل زل رازی بیا باندې بی چې بیا رات بیا نو نو برحال خبر ادا چې باز د دمې مرز پری دې نو خبر کې پری بیا نو حکمت دغه تنوي مداهنات حکمت وحی ته وحی قرآن و سنت تا وحی نزالک دا مما مم اغا اخکام دی او حائلہ کربو کچھ وحی کڑی دا تا تستارب من الحکمت د حکمت دا حکمت نا یعنی دا حکمت دا وحی وَلَا تَجَلْمَا اللَّهُ او مگر زواللہ سره اعلان آخر زجرس مشکینو دا مگر زواللہ سر حاجت روابل فطلقا پس او باور زولې شي جهنم جهنم کی معلوم مد حورا ملامتو راټل شيبد شو شوه اسفاقم ربكم بالبنين زجر مشكين بالملائک چې فرشتې الله سره شریک کړي مشرکینو کې دا مشرکینو دا عقیده وا چې دا فرشتې دا الله لونه دي لونه لونه به وتولې وي لکه څنګه چې اتخذ الله ولدا انبيو لې یادول دا الله تا دونه نیزه شویدی چه اللہ پا زیواله نی ویلی نو دغا رنگ فرشتو بارا که وی چه دا اللہ تا دیر مقربی دی نو دا دا سیلی گویا گو که دا اللہ لونه او دا لورواله د ملائکه دی تینا اغاستکنه چه ملائکه نوم که تاوه ندیوانجه دا بچرته جینکه اینو نو دا الله لونه ورده وی ما نا دا اللہ نیازبی نیو نازا ولی لگه سنگه چه کلا کلا پلار تلور ډیرن یازبینی کنه نوذ بالله منزالی نوې تاګارنګ الله تعالی فرشتي د غسینی یازبینی دی او د الله صدا لري برخه 달리 ان الله پرد ا فاصباکم آیاتو ورکډیل ربکم رب تاسو بل بنینه پزامن او اتخذ پخپلې نیولې دې من الملائکتی د فرشتو نه عجیبه سالونه عجیبدوی تاسو له زامن در کړه روزانه لونه کړي سم د بدی رد چستا سو خپل زامن خوغ دی چې زمون دي زامني نو تاسو زامن شو الله لونه ځان لخوا کړي تاسو لور ځان لخوا خاوي نو چې جوړولې نو بکارو چې بیا خو یې زامن جوړ کړي انکم بشک تاسو لتقولون تاسو وای قولن عظیما خبر ډیر لویہ قبیحہ عظیما لویہ د قباحۃ چې الله ته نسبت د لونو کوي walaqad sarabna fi hadha alquran aw yaqinan chalau mo dalail fiya alquran pa le quran ke liye zikr uch da khalak ti nasiyat qabul ki da tauhid dalail pa quran ke liye da para chalau che khalak da deen da tauhid izda ki yo pa tauhid koi shi khuda zatiyan wa ma yziduna ziyati bila da bayan da quran da tauhid illa no fura magar nafrat adadi قران میں علاوہ دیلا بیان کړی دی چې خلک په توحید پوه شي خو دې سړی تا قران او توحید بیانوا نو پزیر منل ورټنه پرتی او هو د خولیاں منی دوان منی خیرات نه منی ام بیان منی پشا لږ کل او ماهو الہاتن داو د توحید کل وای ورته پیغمبر او کانا که کچرتوی الله سر الہاتن حاجت رواغان گن الله سر نور شریک وے اما <مائی> یقولون لك سنگه چې دا خلق وای د مشرکان چې سنگه وای د الله شریک دے نو نو دی نو کوو نو ایزان په دا وخت کې لب دغه دوی الله ټونه کړی وا اله لاز العرش ذل عرش د عرش خاون ته سبیل دلار دیبا عرش والا په سي خطر یو سم که الله وکما سره شریک وای کنه نو د دنیا بچیانو دنو ګورې یو بادشاہ چې کینی بل باچه بادشاہ دراغ ورزول کوشش کوي پاکستان دنو غواړي یو صدر صدرشی نو چې 15 کار ی نو هغه حزب اختلاف 15 کاله پدې کوشش کوي چې کل بیرغ ورغوردو حکومت به ختم شي نو چې بل شي نو هغه بل بیا د دوه غوردو له کوشش کوي اره یو وی چې زده تخت اورسمه باچه تخت اورسم الله وی کوم سره شریک وي نو ما په صفه په خوا نور شریکان ارش تراغلی چې بس ته کرا خوشوز به ممکنو نوځي وینم لامن زالیک اوس با زمو حكومتی او زمو خدایوی الله کم نه دیت تاسو سوچ نه کوي څنګه جیبه مثالونه الله وی وی دیت تاسو نه ګوره چې مان دا خدای او د عرش چا واغش خو چوي نه غش نشته را څرګندې لیدلې به پاکستان وانتار وخت به مشته کوي وان قل و یا پیغمبر لو کان ما هو که چرتوی الله سر اعلی حتن حاج ترواگانو شریکان که ما یقولون لک سنگای چدی وای ایزان په دا و خلب دغاو دیبا لاطوره و الی ذل عرش ا دا عرش خوند سبیل الار ابصی بتلو پاک دی الله دا شریک نو تعالی اوچت ام ده اما دا غسنه یقولون چدی وای علوان کبیره پلویا ډیر زیات ډیر لوی اوچت ذات دا دیشی نا پاک دے تصور نشکی دے او تو سب بیولو سماواتو سب اللطوئی اللہ پاک دے ولی پاک دے سبحانہ وی زکر کنا تو سب بیولو سماواتو پاکی وی دے اللہ لرا از سماواتو سب و اسمانونو او زمکا ومن آسو فیهن چپدی کی دی زمکا اسمانون او زمکا اسمانون کی جی سری دا ټول دا اللہ تسبیح وی خدا دا څنګه تسبیح وی مو خداسمان او دزمکی دتسبیحات او چغی دے. موخو نلی دے. دے و نه ری دي ها موونه لري دي وی ایم من شان نشته دی او شای لا یسبحو مگر تسبیح وی به حمد د الله په حمد باندې لګیایي خلا کلا تفقهونا لیکن تاسو نه پوهیږی تسبیح اوم د دې په تسبیح باندې سوک په اعتبار د قال او سوک په اعتبار د حال لګیای دي سوک د قال په اعتبار او سوک د حال څوک په خلوت وي او د چاډه حالت پدی دلیل چې تسبيوي آسمان تسبيسره غټه تسبيه ده چې کله نه الله بار او درولې ولارد نه الله ته به دلیل نورس په مته ویری چې پدی مدارونو کې چورليګه او سار دل تر اخی جو ما حامل تکروزہ نا تسبيله دا ته به دری د ارچا دغه مناسب خ انو بشک الله کان ده حلیمان حلم والا او غفورا بخون کي س مطلب کيو سړي بيان شرك کيو نه فرماني کئي الله ډير حليم ذات ته صبر کئي و اذا قرات القران زجر منكري نه قران لا شه دو قران نه انکار کئي ا خلق الزجر ور کئي و اذا قرات القران کله چې تلولې قران نو جالنا غرزو مون بینه کخصا منس کہ و بین اللذین و پمن ذا کا سانو ک لا یومنونا چی مان نلری بلا اخرت باخرت باندے نا یمنس کہ غرزو حجاب مسطورا پردا پٹا ستو ددی ترمنزا یو پردا واری شوی سم مطلب زدیان خلق یادای حق پرس کلمسل وانی قران نو باطل پرس زدی اغه و در حق پرس منس کہ غرد دیوال وایش دا غزت دوی نغداغه دیوال او پردی د وژنه ماخه تني شيرات نارځ هغه پرده او دیوال د زد د حسد د پراپيګاندو د انسامات <تصفح> نو دا پردی او دیوال د وژنه د قران تر انزديکيږي نه ولي د ذهن او دله او دماغ کې شيطان دیخي یا <تصفح> غلط مولا غلط پیر غلط لیڈر ولا زین کیخی چې دا څه نوې خلک دي نوې مسلې بیانای ځان نه مسلې بیان او ولی نه مانی نبی نه مانی دوانه مانی خیرات نه مانی بس هغه د دیوجنه حجاب او مستور اده وی وجعلنا وغرزلی موږ على قلوبهم د دې پسونو اکین ن تن پردی اکین نہ من کون کی پردی ايف قهو چې پوینه شي په قران پسونو باندې پردی او فی او په وګونو کې وقرا کُن وَالِي لَهُ وَقَر کُن وَالِي تَوْی وَا وَگونو کی کُن وَالِي لَهُ کُن وَالِي وَقَر بوج دے دیا تا چد زت دوجی نه ظلم بندے او دزت دوجی نه غبن بندي فورن پی اثر نک اسیناست اس یوری خونور پی اثر نک او یا وقر بوج توئی مراد تی اغه کیسه کہانیاں نه ا منګلت واقعيات دي اغه منګلت واقعيات کیسه کہانیاں نه جوړي دي نو چې قرآن دا بیان کیدا په اثر نه کوي ته وې نشي کولې لویزوان دا دولسوقالو چې دوبه بیره راځي او اغه مورچه مرشه وبسلورم اسمان کې ازرائیل نه کسوړی غشتي ها نو دا خبره وګ کې دي نو چې ته قرآن وینا نه ماړه نه منو اغه کیسه وقرا دقه شي اوته بيد تیمولا غلط خلقو کیسه کہانیاں نکړی نو قران په اثر نه کوي او چې بیا کله توحید بیانه نو توحید پیداسي بد لګی چې واذ ذکر تربکا او کله چې ته یادې خپل رب فل قران په قران کې واخده یو یکه आवाजې خوشو قران ن توحید بیانه معلومه تاسو اوس خبرو ته اشاره شو یوه د دایي ذمہ و وو خو لا چې دایي کاربسی دا الله توحید بیانول خوب په طرز د قران یو د خلق خپل توحید دی او یو قرانی توحید دایبو قرانی توحید بیان دي دي خلق توحید وای بس الله خالق دی مالک دی رازق دی ازما کا اسمانه غټ پیدا کړی الکه دا توحید ابو جہل منا نه توهی ربوبیت ته دا ابو جہل دانن سبا د هند اند دستان هندو او د باړي سیکم منی په پوسوکه او یو الله خالق رازق مالک دته توحید فی ربوبیت وای دکي اختلاف نشتا ها توحید فی ربوبیت کې फायदा دا دا چې بیانولو سره دا الله عظمت او بډای شړکی کینی بس خو نور اګه توحید چې لري چې ټولو مر پکې جګړه دا نو هغه غوړی هغه دا چې قرآنی وای په طرز قران دیو جن زمو مشایخو د دغه یو ټونو سره روښانه داولې ورزونه د خلقو د عاقلۍ د اسلاما پر او قران انتخاب کړی د دقت دی ایزا ذکر تر ربک وحده توحید خو به طرز قران قران په طرز بیانو ها کو څوک یې نجی تاسو واسه وای په دې توحید بد وګورکنه و ایزا ذکر تر على चितय اده خپل رب فل قران به قران کې وحدو یا کی आवाज چې و ارس یوالا کوي حاجت را مشکل کو شاله لائق د بندگی غره پیر فقیر نبی ولی بزرگ مړې جم دا حاجت را مشکل کو شاله لائق د عبادت ندي نو والله د ګرځي الا ادبارين په خپل شاګانو باندې نفور نفرت کوونکې د دې مسالې نه وداد لنه منو نو یې مسلې مشروق پنشپریان ول اسپریان مسلې په شاله دوے توحید بیان کینو دا مسلمانان خلک دې دې به سنگر انکار کړي الله وی توحید کیسما کیسمه دی یو خدا توحید ته پاسې الله خالق دې مالک دې رازق دې ازم آسمانې پیدا کړی دې او نور دې او سپومه دې ها او غیر الله چا ته وې سپومه ته وې او آسمان ته وې او انور ته وې دا دا خو هندوم پې نه خپکی پدې توحید باندې خو هندوم نفرته نه کړي نفرت په کم کړي و ای ذکر تر ربک فل قران وحده دا قران والا توحید دا بیان کنو پته بولي چوسې اندو خلری خبر ی خپل مسلمان هم دا سر نمانی چې قران نه خبر نیو نه اپو یو جاهلی <تصفح> نو دا توحید نمن کې نحنو عالم دی وې کله کله دا بعض مداهن دا, دا وې يروی دا, دا, دا دین خبره دا توحید او قران خلق منی خوستا سلهجه و, و انداز ډیر سخت کناوی زکه خلق نمنه مو وینو قران دا وی والله والاد بار ابن فردا خاصیت ته دا قران په طرز قران بیان او توحید او خلله ډیر نرمه کا خو بیا بهم خلاف کړي ولی یو سوال لکه د محمد رسول الله سلام نبهترین انداز او اخلاق او نرم خلل به چاوه کیدیش او الله سوې ایذا ذکر ربک او لسو رب مخاطب دی نبی علیہ السلام خدا دا قرآن د توحید اثر ده چې بیانیگی نو خلق بتی تختی خلاف با کئی نو د قرآن دا توحید اثر ده ازا زکر تربکا پیل قرآن وحدهو نو دا وحدهو پی ډیر بد لگی والله والاد بارهم مونږ با درس کول تا جمعات توحید خامخا چه قرآن وینو قرآن خود دا توحید کتاب کنمارا تا ملالی زمون دا شیخ ممن ازا ودم دا حضرت سی مولانا سید لیلی رحمت الله چاوی دا قران دا توحید دی نو ماخد مولانا لي قاري حواله وي کنه القران كله في التوحيد او ويلي نو مولانا لي قاري وي چاغه ټوړه حناب مني د ټوړه حنافو حنفي عالم دي نو هغه وي نو مون قران کې چون کې دعوه داله نو چې قران به اني کې خامخاوه توحید تکي خبر وبكي راځي نو چې ما وي توحید په بیانونو یو کاسو ابا مله بس دله بل مثلا توحید دی او توحید توحید په دې نو هغه افسوس دا که کنه توحید دا ایمان دی نو دا عجیبه مسلمان دی چې د خپل ایمان نوم نه وری توحید او توخید کې پرانیشي دا خبر دا توحید دی او نو دا قران هم وي وحدہ هو دا لفظ په بدللی ولو ولو چې کل قرآن نو تتوحید وید نو ولو دوی اڑای علاد ولو دوی اوڑی علاد باریم پخپلو شاگانو بانی نو نفرت کوونکې کی ده دی مسالی نا دی مسالی سرین نلگی و تا اس تمام مخی غالباً صورت بقرکی آیا نو تو ننو راڑولو چی توحید سرین نلگی صورت سوافات صورت سواد صورت زمور مومن مخی برازی نحن عالمو الله ويمو پیغو به ما پا غنیت یا سمعو نبی دی غوګیږي پا غنیت سره ایزی سمعونا الیک کله چې وګی خستوله تعالی راشی وی بازی راشی قران دکینی فالو دې قران ته چې نه سره خپل اسلام پنيت نه نه ناز نیت مات معلوم نه غلط نیت ناز ده ولی ویزهم کله چې دوی جواب یې جړگی گئی ها چلاڑشي تراشه کنه دا نن پکه سوی نن خو پکه دین انکار وکاو دا وی قران دې کتاب ده دا شي کتاب دی هر صدا سی خکار کی هر خکار کی ایس یو پول زالمونا کله چوي دا ظالمان مشرکان خپل منس کی ان تتبونا تاسو نی روان الا رجل مسورا مگر په یو سړی لیونی پسه یا مزهورا لیوانه مسورا یا دا چی جادو به شوي دی جادو شوي دی دا لیوانه دی مړه بل خبر نه کی نبی علی سلام ته لیوانه وي یا به ورته ساحر وي صاهر ورتبې بنيادوي بنیاد بنياد چه دې کله سو کوور شي کنه او د سره کيني نو پکې ناس تو سره د دم ارغري شي نو دې په سنجا دوکې يو دا صاهر ورتبلې وي دا په دې سنجا دوکې وي نو دا, دا پیغمبر جادوونو ذو بالله چا جادو غرو خدای د قران اثرو قران صاحب اثر. دا وسم د قران اثر زویم کنه یو سره دی بلکل د دین نه خبري خو په دې شرط چې ز دین نه ز دین نه طلبګار ده د دې کینی 40 چې دې په قران عاشق نشو نو بیا وای او د ایمان جوړ نشو نو بیا یو درس می په یو خو په دې شرط چې زړې صفای ګندني دنیا به ان بدلی نو نبی عليه السلام د اسائر پدې مونږ درس کوو بدلته وی لاقدا زم سره مرګي بدل تناستمی نای خبره کولې ویل تراتې او کس وی چې وستا سړی او استاد کې او چل پته نه لګي چې سړې ورشي نو سجادو پیو کې سجادو ما دو په خلکو باندې کوي امرګره وسم کېدې شي عدالت یالن نه نه سیرات خپلوي مته چې سال سو استاد سا جادوگر په خلکو باندې سجادو کوي پچ سو کوله بوځه نو چې کینی بس بیا بس غشین سچل پیو چې ستا سړی مدرسې کې وي جادو دی تاسو کی جادو دا قرآن دا قرآن دا قرآن او تاسو پري استاد کې یې ما دا جادو نه ده نو قران نه قران غنته حی دوز او زوره ور علاج دی نو قران وای ها نبی علیہ السلام ته صاحب او کله وی نبی علیہ السلام ته لیونی لی وې لیونی په کوم معنا وې لیマネ په دې معنا وي چې دلته د بس بل خبر نه کوي دا الله توحید و دی لکه لیونی خیالي غن یو خبره بس راټ لا ګولی نو نبی علیہ السلام ته لیونی په دې وې چې بل خبر نه کوي دا یو خبره راټینګه کړی دا نه سکوی لیونی ان تتبیون تا سنی روان الا رجل مسوره مگر پاغت سړی پسې مسوره چليونه یې یا جادو بکړې شوی دی او دا حدیث کې راځي خو یو حدیث هم دینه حل کې دا حدیث وتا سوري دی فزر احمال کې مشته اذكر حتا مجنون نو پیرانو ته بلشه جوړ کړ غلط پیران ذکر وې داسې گاوه چې خلګه تلی ونی منه ټوپونه پکې و او غټه یې پکې الحک دا کم ذکر دے چټو پونا پکی وے چر تنه بیا دے سلام او ثواب او دا سیزه کر کڑے دے دا وذ صورت زمر کیوے حوالہ بہو ہے چې دا سچ لے دا سچ لکی نبل دا ها ندا مطلب ندي او سکو حتا یقول مجنون د دې حدیث مطلب دغ کرے چې پیغمبر باندې کم الزام لگاو چریلې ونیره او بل روایت کی وضاحت شوه دے بل روایت کې دا شی راځي بلغ يقول مجنون بس خبره حل شوه اوس کر حتی یقول مجنون معنا دا اللہ دا توحید او کتاب دا سی بیان کا اور اسو چې خلک ویلی وانه بل کاری دغه مطلب دا اللہ دین دا, دا, دا سی کا توحید او قران دا سی بیان کا چې خلک ویلی وانه مړه بل کاری نشه قران دی او توحید دی نو چې په دې دا ته خلک دی ونیو سبل سپیږنی مو کنه دغه مطلب وانزور کیف زر بول کلم سال. او ګورا څنګه بیانای طالبات بد, بد مثالونه کلا تصایر او جادوګرو لیونه وای فزولو بس ګمرا شو فرایست تهونه طاقت نه لري وزا سمیلار چې دا حق دایې پرې خو دغه خلاف شروعونه سم نار وسومونی وقالو ده قیامت نه منکار کئ وقالو وای دی ایزا کونا کله چې شومغه ایزمنه رکی ور وفاتنو زرا زرا ها ان ايام بل مابوسونه خامخاپور تکړې شو خلقن جدیدا په پیدایش نیوی دی وې چې انسان مړ شي او بیا زر زر شي او خوري شي ایریری شي آی نوبیا ولا څنګه دوباره پیدا کیږي الله ویته څه ګرانه نه ده بیا و دې پیدا کو ځکنا استعتی قل و د پیغمبر کونو نو څه حجاراتا کانی او حدیدن یا اسبنا الله ویځه تجربه وکه او خلقن یا مخلوق شی ممدا غنه یکبر فی صدورکم چغټ او ګران لګيстаў سپه سينو کې څه مطلب الله وی تاسو یې دوباره وسینګه جمع کی یوس به د دنیا کې وخیموس او اوس بسینګه وخیم او او دا څه وکې تاسو ځان نه غټه جوړه کې ځان نه اوس په نه جوړه یا یبه د کائنات څخه قبل تک کم ګران او غټ شیخ کاری ځان نه جوړه کې چې زم واپس انسانان کوم کنه په توبول کې چې جمع نه کولې دی ویخه فه سيقولون ويزرد چې ووي دته مې وېدو نه مونږ بیا دواره څوک سمې نبی رسول الله ته خط وې چې ځان اوس په نوګه ټا جوړا کا ازنه چې ګټه شو بیا وې چې موږ غسي خې واپس هم انسان نه کې مې وېدل قل ورتوای الذي غذات بم دواره انسانانو دوباره خپل اصل شکل تراوري فترکم چې پیدا کړی تاسو اوله مرته ځل زمړه الله به موږ مبارکي کړه ندی <تصفح> وسوکی وای فصا یونغزونا الیکا روحوم نو, نو زردچ او بړقۍ تا تخبل سرونا سر و زول اوڑقولو کې فرق دی خام په یې په دی کنه تا ګورا سيونغزونا او بړقۍ الیکا تا روحوم سرونا نا نا نا, نا داکارنه دا هم دغه دا څه پریده و یا قولونو دوئی متاهو کلبی دا کامت کامت بکرهی قولو ارتوهای آسا زرده ان یکون قریبه چشی نیزده دا کامت را بش یو ما یدعو کم پا غورز چرا پیش بکیتا سو اللہ تا یو ما یدعو کم پا غورز چرا بواری تا سو بطست جیبون را پیش ممکن تجیبونه نو تاسو به قبولواې کوئ به هممدي دله په حمد به لګې دله همد بهوا او الله حکم تا بیدري به کوي والله تهان محشر ته ته او غمان به کوی چې لهتون تاسو وخت نه دی تیرړې الله قلیله مګر لږ تاسو د دنیا د اون یا دغاولې شپلی نه تردمې شپل پې د وخته د ی نفس دیمه نخ... نفخي پوري دا وخت وا ته ډېر لخ کار شي وري امس مساله دا چې دا اولش پہلاينه د ویمش پہلې پوري دی وخت کې نه عذاب شته نه ثواب شته بس هرسب قلاله قلالي دا لکه دا خوب نو دا چې کې دا آرام وخت دی نو رسو قران کې سورت یٰسین کې راځي کنه مم من مم باسنہ مم مرقدینا من د خپل خوابګانه چارہ پاس هلو خوابګاده دی یوینه خلنه بلی پوری وی ورن قبر کې خوې گزارونه خړلی دی, دی انیا دی او عذابو داد دغه دا نفخا ولینه تر دې مه پوری خان کم خلک مونګرین عذاب قبر دی غواوی ګوروی مم مرقدینا دغه نه یادې خبر داد دا اولش دا پیرنه دویمش پیره پوری دا وقیا دی یا حدیث ثابت دی چای کی امن د عذاب ثواب مش تپس لکه دا خوب دی او کې دنیا کې چې کلمه ورشونو برزخ کې قبر کې فازا او ثواب شته ها نو خبرم دا کولا چې چونګې دغه وخت د آرام او د دميره د یوې نفخې نه دیمه بوري نو دویبا چونګې دغه آرام وخت وين لبس مين قلیل نو دوی مړه ډېر لږ وخت وولې دا قانون دی چې دا خوشاله او د راحت وخت په سړی سر دیږي او دغه مغه بیر و دغه مشبړې روغ دی کنه هډېر روغ دی نوځک او دی وی لبس بسم الله قريه وتظننون وتصبا غمان کوي چې لبستم مو خو مخ نه تیر کړې لا قليله مگر لغ وقل يا و قل عبادي يقول التي ياسن ترعيب ترغيب دې اوس د 10000 نه بعد دایتا دایتا وای چې داخله توهې نوونی مقابله تخپل توحید بیان دی اریسا او د بیان انداز بہتر ساته و قلوائی قلو پیغمر لی عبادی زمان بندگانو ته یا قلو اللتی چووئی اغا خبری آسنو چاگر دیر خیستا کلمه کلمہ دا توحید داوت دا توحید آن او چې داوت که نو عدب دا دے شیطان و کلو اس کله سی چی کلو با تا دا داوت پا دا دا دوران که گو صدر و لی کلو با دی خلین کنزلو بازی وی خیال کوا اِنَّا شیطان شیطان چرے ینزاغو بینهم ګا او واسا چا د د خلکو په من کې زل کې وسهچ. کې مړه دا ګرانانی م سرریدي پرده. کلا غسا وغیرہ ان شاطه ب شکه شاطکان دی ل انسانه د انسان د پارادو مبیه دوشمنکاره ب کوم ر رب سا سوالهمو و کوم پو د پ تااسو یا شاکو غې یارح کوم را هم به د ر بایو کې توفیق د توحید بهدر کې شاکوښی شو ځ ب کوم سازا بله در کې چې توهی دنیمه دي و ما رس نه کوو تممونې را ګلی پ غمرهله په یبانې وکیله ځدار <تصفح> نه دی. پیغمبر دا ای دے نو داوت دا دکار او نور منل نمانل دا اللہ انسان لے اختیار دی او د الله خوکر ورب کالمو اورب ستا پوئی دے دلیل اقلی دے پا مسئلہ توحید ورب کالمو ستا رب پوئی گی بی من پاگچا وانے فیس سماد چی برا اسمانونی کی ولرز اولان دیز مکی دی منا اللہ لے ملغیب نو دا غرب را مدد که ولقد فضلنا باز النبین نو د توحید نبات نبات صدق قدم دیو والا قد فزلنا یقینا مورکړو مو باز نبی نا باز نبی انا لا بازن په با بازو واتینا داوود ورکړو داوود علی السلام ته زبور زبور کتاب قلدو الذين عامتم من دون 10 بیازر مشکینوتا او نه فید شرک التصرف او دعا چې هغه تاسو را مدد کوي نه اختیار لري او نه را مدد کیدېش <تصفح> قولوا ایور ته پیغمبر او ذولذینا رمضانت کیا کسان ز عام تم چساسو به گومان دې وینډونی دا لا تاسو دې کولی شي نو فلا یملیکونا دی اختیار نلری کښ خزره دلری کولو د تکلیف ان کوم تاسو سنا ولا تحویلا او نه دا اڑولو دا بدلولو <تصفح> تاسو چې پچا گومان دې چې دې کولی شي امداد کئ راسی اولاد برکات ورګی نو دا نیکان بزرگان فلا یملیکونا اختیار نلری وګوره فلا یم لکوونه وونون سره جمه بهنا هو کې تا سوري چا دپاره سلو کوو دپار را فلا یم لکوونه نو داکان بزګان اختیار نه لري کشف زوران کوم د لې کولو تکلیف ستاسوونه والله هویللو نه د اړو نه دا چې د ن بلک لرري کې دا چې د بل نچت کې او په بلې رالي بلې بدل ولا کل نه تاسو امداد کوي رارسشي حالان کې دغه کان بزګان خو. پله الله تا عاجزي کوي الله ته فرياد کوي الله نه غواړي اولائک دا خلق دے یا دونه چې دیره مدد کوي اولائک الذین یدعون یبتغون الی ربهم دا مشرکان اولائک الذین دا خلق دی یا دونه چې د نیکان بزرگان را مدد کوي دا نیکان بزرگان پخپله یبتغون الی ربهم بلټی خپل رب ته الوسیلت انځه کټ وسيله ایوهم اقرب چې کمی او په دې کې نږدې شي الله تعالی الوسيله مبدل من هو یو هم اقرب بدل له یو هم اقرب نو بي لټي خپل رب ته وسيله وسيله څه ته اقرب چې کمی او په دې کې الله تعالی نږدې شي د وسيله معنی م کوي وسيله ته وای قربت نزدې كات الله تعالی نزدیکی اذن دی امیدم ساتي رحمتو ده الله دا رحمت وی عذابو دا اوليا ويخافونو يريږي عذابو ده الله دا عذابنا عالم شو درې ټکیږي دری آغا عبادت قلبي درې خبره پکې راځي یو ايوم اقرب محبت يرجون رحمت او تما ويخافون عذاب خوف دا د زړه عبادت وکړه یارا تما او محبته نو اولیاء کرامو بزرگان چې دی ورته رحمت شوی دی خو خپل د الله عبادت کوي الله تزانې زی کوي د الله محبت غاړي د الله امید ساتي د الله او خوف لري دا سوکي بوتانی هه ویږي دا بوتانی ا دی هه دا سوکي ا دی بوت الله تزانې زی کوي بود د الله نېريږي بود د الله امید او تم لري دا سوکي ا دی بزرګان یې ا دی او دا مشرکان کوي و وړیکله دونون دا مشرکان ده خلک رامدد کوي او چې مونږ و وغ و کم خلق را مدد کوي چې الله تځان نې کول غواړی او دوی دوی ته و رامد شي اوغ خپله داله نهغاړ او دوی دوته و دوییغکان بندکان رامدد کوي ان ذا به رب کو شذاب د تهکانه د محضوره د غې نه یاره ورکړی شوي اقا بله یاره دی چې الله د ذااب نه اوریږئ او شرک مکوي دا الله نیکان بزرگان مرا مدد کوي وای من قريه تن اونشته دې یو کلی والا الا نه مهلكوها مگر چمغه هلاكو په شرک قبل يوم القيامه مخکې را قیامت نو معزي بويا ولا عذاب برکو عذابن شديد رزاب اخرت کې سخت نوکارا زالک ادا ټول تل کتاب په کتاب کې مستور دي کلی شيری دا مخکې نه لیکلي مخینې دی ګلې چې په شرک باور لږ عذاب ور کوم نو دې شرک دی شر نو په شرک ولا یا الله دنیا کې عذاب ور کې یا آخرت کې د دې آیات دلان دي موزه القران یې ویې خبره دي دا. کوله او وی د دې آیات دلان شاع عبد القادر نشا ولي الله زوی او یعنی تقدیر میں هم لک چکے کہ هر شهر کې لوګ بزرگ کو پوچھتے ہیں بزرگ کو پوچھتے ہیں ایمونگ تقدیر کی داری کری چیار کلی والا بزرگ آدھا بابا عبادت کئی بشر باختہی اس کی رعی کہ ہم اس کی رعیت ہے اور اس کی پناہ میں ہے سو وقت آنے پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا وی دیکھ چی مونگ دا دے پلان کی بابا پل امن کیو آدھا پا حفاظت کیو وې چې کله وخت د اذاب راشي نو ګيواله غبابا سکارونه کړېش اذاب راشي شیخ شاعب الدین قادر وې د شاوري الله زله هم نو راشه د شاوري الله څخه خبر اوره ام وې وی ویلا ارا احدن الا وفيه الاشراق وې زپه هندستان کې سوګني نمچ باکه شرک ني شاوري الله دا کتاب دی د شاوري الله هغه بذور البازعہ بذور البازیہ دا کتاب اوئی لا ارا احنن الا وفیه الاشرہ زنینم مگر هر سڑے پشرک مبتلا ہے نونوی شرکام دے او بیا وئی و ما من بلدتن الا ولها الہت توبد ودا سے کل ہندوستان کینم چداریس درگانی او خلق دغ عبادت کی دا قصیدہ کنا مو سم دز کمزے قران میں ان شیے جدا خبرہ چه قرآن نی بیان شوی توحید عالم نی بیان کرده و په پا هر کلی که با خمخای و قبر درگی درگی درگی بادت بخلق در جمعش پا ویادای توارش پا ویادای توارش پا ویادا میلی تیلی لگی شاوری اللہ وی زوی وی لی او در دا قرآن داده آیاد نیشاره معلوم آگا در غسین وما منانا ان نورسل بالايات الا ان كذب به الاولون سرا ذي ميس شوروا وليس ختمه د توحیدی سا اورد د شرک شرک مستمرا سبب لنزول العذاب وګوره شوره په توحید کړه وکړه ختمه هم پاګه کړه مساله دعوا پر دی ولي سکے چې شرک مستمرا سبب لنزول العذاب همیشه چې څوک نو الله په دنیا کې عذاب را واستید نو دبنی مننییسیل واقعتی و او توحیدی منځ کې بیان کا نو سوی وای منقریت الله نحنو محکوه قبل ی مل قیت او موض عذابان شدینن کاظ ل کبل کا کتابې مستوره الله دالیکری دي چې کو کلی کې م خلک عذاب ووررکم نو ش پر د په عذاب به مختلف شکې سبب د داذا. قوما منا ان نرسل بالايات الان كذب الاولون سرا ده سورتی بنی اسرائیل به میش شروعش تر ایت نمبر 75 پوری چلیږي دێکی دیم سبب بیانای حتک دشاعر الله سبب النزول العذاب چې دا الله د شاعرو بیزتی کلوشي نو هم دنیا کې عذاب راضی حتک دشاعر الله دا الله د شاعرو شاعر الله شاعر شاعر سره دی د دین نه کې ک کدا الله کتاب دې کجومات که حق پرست ته معجزات دي دا ټول شاعر الله ني نو چا چې دا شاعر الله بي زتي شروع کړه پديم پدغه قوم پرې کلی وطن پرې ملک باندې عذاب راځي لکه وګوره پاکستان کې کان پاکستان کې دا شاعر الله بي زتي شروع ودا نو عذاب دې کنه نه سونه عذاب نه یو ختم ني چبل راشي جمعات بی عزتی په د ملک کې کیږي د مدرسې کېږي جمعتون رواني کې مدرسې روانې شوې اريمان شي شي د دین او د مذب په نوم باندې دیشګرد ټاپلږي دا د دین د اسلام او د جمعاتو د مدرسې بی عزتیدا د شاعر الله بی عزتیدا دا, دا بی عزتي شورو ده نو ځکه د الله عذاب هم په دې ملک کې کله پیدا امریکای په شان عذاب کله خپل اپریشني کله زلزلي کله سعلابونه دا عذابونه دي دا د الله حتک د شایر الله پرمل کې شروع ده اردبه مدری مورزمانه عالم شهید کی تبو ځینشته امر که روزو کې دا کوڑی شو ولدی سی نن د کراچي ډیر وی عالم आश्रम شیخو پوری سی نن شهید ظالمان الوی کالم نگار الوی د قران دای نو د علماء او د دین د مدارسو بیزتی کی شایر الله نو الله وای چې کوم ځای کې د شاعر الله بيزتي کې را حتک کېده نو الله صبر را شي الله زړه هلان کې داسې ظالم ملک او خلق چې اسلم شيخ پوری صاحب یو مازور سره وي خو باندې ګړدې ما سره خپل ملاقات شوی خو باندې ګړد لا غریب کاګه واګه او الله والا په دې داسې هغه کې دا لم ورکړو کالم نگارو د قران مدارسو لوي ویب سايټ چلي dersquran.com غریب باندې په لکھونو خلکو دا درسونه وريده غریب څه جوړم نیکلاشن کوبګر زولې ونه پچا داس کړو نه دیش کردو د دې قوم دا ده ده او د ملک او د ملت خدمتې کو پر دې ملک بس شهرنا ورسان د الله د دین بيزتي کی د حق پر سو بيزتي کی الله وی یا زابونه وما منانا او ندی منی کړي مونږه نور سره بل یاد چې رولي ګو معجزات الا مگر د دی واجب منکړي دي ان کسبابه ال اولون چين کار کوي په دي باندې انکار کړي دي په دي باندې وډمبنو الله وي معجزات را لګم خدا معجزات مې د دی واجب منکړي دي چې خلق وډمبنو ټینکار کړي دي نو اسیم دینه منی نو سره را لګم یو ګور کنه لکا یو معجزہ واتینا سمودنا قط ور کړي ته وخه مبصرتن دا عبرت ښکارا فظلموا بها ای ظلموا غیسرا او خوا موجه زوا چې صالح علی السلام له الله د غټه پیدا کړې و نو هغه بيخپل ازنه ولا کټکړل او مړې کړه نو ګور الله وي زما د شاعرو بيزت کیږي کنه وامان رسول بل آیات <تصفح> او نرا لګو مون معجزات الا تخفيفه مگر د پاره د یری مخدیل رالیګو چې خلکو یری وای اس قلنا لك بالمثال وای اس قلنا لك کله چې مونږ وېتات نه ربک بشک استرب اهات بیناس اهات کوون کړي په خلکو سمانا داخله خود معجزات انکار کړي خو خو یاد ساته پیغمبر یری ګمه حق وایا حق پر استوری تات سنشویل تنيش تا قتل کولې دال پیغمبر سره واده وَيَذْكُرْنَ لَكَ أَوْ أَنَّكُمْ وَيَتَاتَ أَيْنَ رَبَكَ وَشَكَ اسْتَارَخِ دَاهَتَ بِنَا سَحَاتَ كُونَ كِده پخال کو تا تا سويلي ني شي او د پيغمبر يا موجهزا وګورل دغين انکار وماجعلنا رؤيا او نه دغه رسولي مونگا ار رؤيا اغلي دلس تا رؤيا دل تخوب نه د مراد خ ابن عباس رضي الله عنه وي قال ابن عباس هي رؤيا عين البخاري کی رضی د المراد نه د مراد دل <تصفح> وما جاءنا رؤيا ان ده ګرسولېمو اغلی دل ستلتیغا اریناکا چمو خدری وتا الا فتنت للناس مگر ازمایش د خلکو لپاره تم میراش ته بوتلی وی دا, دا, دا, دا یو معجزہ وا دام د دا شاعر الله نوا نو خلق سکي دمه د دا خلکو د لپاره ازمایش کړو منکرین او مشرکین وې چې دابل سنگ خبرې چې پش پش پکې اسمان نو تلاړ اورا دے اوسموي کنه سکول خلک دا وی اقل منی <متحدث> ستا کټ وې ستاسو جوړ کړي شې راکٹ پسونه رفتار هان 3 منټکه 100 کیلومټرا دوی کوي نو زماده الله راکٹ پیغمبر نشي کي جوړې هم کي جوړې شي کا والشجره الملغونه فی القران اوغه ونه چیلانه تیدا په کې لعنتی په قران, کے لانتی پا قرآن کے سمانا یعنی چې بد قران کې بیان شي زقوم نه نو دې پوره امخان دی نېبی علیہ السلام ویلو په جهنم کې ونه دا چې جهنمیان باندې بخړل کیږي زقوم ونه تر خلا غنی دی ورکی نو دی ویخه چې جهنم کې ونه شتا دا خو به خ خبره شو ابو جهل و غیره وې چې جهنم کې ونه پاتې کیږي کنه بیا په کومو وخت یې رولې شو دا مونږه هم ور شوې بیا دا خندې ور پوره وو وا شجرات الم وا شجرات ته په چې لانا چې پښوې لري او ذکر لري په قران کې یعنی دا مازمايش ده و نو خوفهم او الله و مونږ ارو دوی په موجه zato خو فرمایا يزيدون نزيات دوی لرا الا تغيانن كبيره مگر سر سرکشي نور دینور لا لا سرکشي را چې یو بل واقعو ګورای چې دا شاعر الله بيزتي شويرا کما وي آدم عليه السلام هم دا شاعر الله نه او بيزتي چا کړي و ابليس دل ته ده واقع بار ده پار رو تو ورد السلام واقع وران کې گنه گنه ڈیرز بار بار راجی ده تقرار دنه عرضه کې جدا مقصد ده پاره ده نماغه مقصد تشاره دم دمتوریان کړه شیطان ااو سر ااو بیزتیه دا شاعر الله کړه د ادم علی السلام وایز قلنا للملائکة او چي مونږه فوی فرشتو ته سجدو کوله ادم په طرف د ادم علی السلام فسجدو ای سجدو کړه ای سجدو اللہ ابلیس شی ابلیس نو کړه قال دوه از سجدو کوم لې منا غچا ته خلق ته چي تا پیدا کړه دوی نه د خټینه قال وی ابلیس ارایه تا کا خبر را کئ الله هاذ الزیه یاد ادمغه ده کرم تالیه چت عزت منکړی ده پما ده دې پما عزت منکړی ده خټه نه پیدا ده د دې ته سجدا وکم قولاین اخرتنی کزې دی روستوکړم اله یومل قیامت <متحدث> تر قیامت پورې نه لاحته الاه تنه کن نو بیخ بو باسم بیخ کنی بو کم دده اولاد الا قلیلا مگر لګنا لګورا نه بچی پرې دم بینه د وجنلا نه تیشم خود دده اولاد بم نه پرېدم خوی اللہ قلیل الگ برا نبچی الگ سوک تی چه شیطان نبچ انبیاء دی نو دم دلیل پس شک فیسمت دا شیطان دلم سے نبچی نو آغا انبیاء دی ماسوم دیگا قالا اللہ ورطی زبط ما شایز حبزا فمن تبیا کچا چې تابیداری وکړه ستا من هم دا دینا نو فیننا جهنم بیشک جهنم جزا کم سزا ساسو جزا موفورا سزا دا پورا او وستف زیز او خوایا او خوځا وا مانستا تا تا بچا باندې چلاس برشي سونه چې طاقت مینوم پدی کې به سوتې کا خپل आवाज باندې صفه आवाज گم را کا आवाज आवाज سره نو موسیقي غني کا واجر به لې هم اورا کا غراوال پدی پسی دې به خېل کا اغا سوارخ پر خپل سوار فوجنا ورجې دې پیاده دې ای وی چې سونه دې وسی د انسانانو پسی پلخ کر فوجون راولا وشارکمو شریک شور سرا فلم والی پلگولو دا معلونو کے نظر دا غیر اللہ وغیر پکوا بل اولاد او پا کې کی هم او وعدے کوا دوی سرا د دروغو یا د شفاعت د اسنامو وما یادو مشیطان او وعدن کئی دوی سرا شیطان دی مشرکانو سیلا غرورا مگر دا دوکے عبادی ان بای ب ش دما خاص بندگانلی سره کالیم نیشتهستا بديمانې سلطانونڅزو دلیل و کافاې ربې کوو کافی دستا رب کې لاګار ساز رب کوم بیادري للیتلی رب کومللهی رستاسوو اللهېغا زات دی ی چې بزی لکوملفلک سا دپه ببیړی کې شتفل بار داب کې ل من فضی دله فضل اوور ضت تجارتو کې سمندرري بیشک الله کان دے بکوم رحمہ پتہ سمای روان و ازمت سکم ذر فی البحر زجر مشرک تا او دا مشرک حالت دا مشرک چیکلا په دریاب او سمندر کې رواني نو سمندر او دریاب پکې چې تکلیف راشي ناوافقا هوا او چلی او کیشته پړو بیدو غر کې دوشینو دیو یغار اسمان والا ته چلکه او سغا زموږ غنړه راږي اکراما رزیلانو دا ابو جہل زوی چې کله مکفتا شوا نو دې او تخته کوي چې زم ما پلاړ مخالف, مخالف سر بسکے. لار او زم مخالفین چې ما سربس کوي لا سمندر تور اسید او پاکستان کې کې ناس د دې ملک ته تخته دو چې کله کېشته روان شوا او دې منس تشوا وګو تشوا نو نا موافقه هواو چریره مان کیوې چیشته وانه آسمان والا ته چغه کوي ولي حالت خنين چیشته روبنيش اکرم اورته ولي زموږه غا ادریس وشپیت او یو خدای تکار نه کوي کنه دلته نه راريږي هغه هغه مسالا چې زم ما او مې ټولو مردا محمد خلاف او کوښمان سمندر کې ومانه چا بوینو نه نہ قسم او خړ والله کمال الله نجات ديک حالت نراکا نزبا واپس کهگم لعظا یدی فی ید محمد زبا دا محمد رسول اللہ سلام پلاس کلاس اگدم او زبا غومم رعوفم لعجدو ناسنگده زبا غومم غا رعوف الرحیم محربان بس اللہ خلاص کو واپس راک ایمان بیاروڑ نو اللہوی دا مشک دا حل چی په تکلیف کی بیار اللہ رایا چی اللہ تر رسے گئے خوش آلے کے بیا لایری بیا نور در ګونو باندې ګری خدا کم مشرک یا دی د مکیه را یا دی دې زمانی نه دې زمانی په دواړو هارو کې مشرک دی د په خوشاله کې غیر الله ته چوي تکلیف کې وې زم ما مرشد او شیخ پیر سید نیت الله شاه بخری مولا بوي چې یو د دې زمانی مشرک دی یو دا هغه زمانی مشرک دا زمانه مشرک په تکلیف کې الله ته چغواله خوشاله کې غیر الله ته چغواله دا دې زمانه مشرک په خوشاله کې غیر الله ته چغواله تکلیف کې غیر الله ته چغواله نابوک وی ایک آفر کلاس مشرک ہے اور دوسرا لوورش کلاس مشرک آفر کلاس او لوور مشرک علامہ استاد او شیخ علامہ نیلو دې مولا باوی وہ سنگل مشرک ته اور یہ ڈبل مشرک ہیں ڈبل مشرک وران وي وره نن سبا تکلیف کیم د غیر الله ته چې یا لي ماده د يا رسول الله ماده د رسول الله يا پیر بابا کاکا صاحب کا او خوشاله کی ملهيري ګاډه موټر واريوم بابا له یو وی چور لې چې برکتیش خوشاله کیم په تکلیف هر حالت خدما کې مشرک اغا سنگل مشرک اغا په تکلیف کې الله ته چې غوالو په خوشاله کې چې دین و <تصفح> ارولاته چغوانه وای زم مس کوم زرو کله چور چې تاوس تکلیف په بحره پسمندر کې نو زللا رکشی من د ناغه سوک ته دونې چې تاسو رامدت کول <سؤال> اغه خوشاله کې چې رامدت کوي غد نه بیا الله نه د الله نه سیوان بیا پله مانا جاکم پس هر کار کله چې مونږ نه جات دل در کویل لبر اوچتا ارس بیا تاسو مخاله ود توهینا واپس بیا شیخ شوروق وکا نه انسانو د انسان کا پورا ډیر نه شکر الله وينو ولي په درياب کې بيوي الله ترا مدد شي ترور شي بیا باندې کو او چې کلا به چې ترا ل بیا به شیخ شوروق الله وينو ولي او چې کې زنیم سه البته به دي ګیرکم خلاصې کې چا افا امین تم آیا بچ بچه این یخسیبا بکم پتا سمان جان بل بر ری طرف دو چه زمکا کم را که پوچه که بدی غلی کی او یرسیل آلیکم یا برولیگی پتا سمان دی راوبو ورے پتا سمان حاسیبا باران دا کانو لکد قومی لوت س بیا بالا تجددو تاڅونه موما ل کوم ځانده پااره وکیلهڅوک بچ کوون کې هم ام منتم آیا بچ بشي ده کوم کو پسس کې تاسوالله فيه د دریا او بهر ت تاار ته ن خرا او ځ بیایا نوفاور سلهعلیکم روبلليږې په تاسومانې من ریح د بعدنا تند او تیز بات با دربانی اللہ رولی گینو فیغرقکم غربم کی بی ما کفر تم پا سبب دینکار ساسو دا توحیدنا سو ملا تجیدو لکم بی ابو نمو مید زاند پارا زمون په خلاب بی ہی پدی خلاب بی دبی مون پس پسېڅوک کوون کې الله و قظم غرقم نو بیا سوکنیشته چې زما خلافو کی او تاسو بدل را نهواي و خت بنی آدم نو بیا ترې بوررکئ زرا ش عزت میں در کړی دی عزت منکړ ستا د دو خکلی شکل صورت میں د بنی آدم جوړ کړی دی زت م دله در کړی دی س دلو چ جوړ کړی دی په سور بوری باېې لکه د ساارو غونتې. شرط می دله او چھ دلا پیداکڑے چستا شرط بل چاہتا نخکت کیدا لانا سیوا نو تو لغ پر زان بی زتا کہ او شرط بل تختا کہ ولقد کرمنا بنی آدم او یقینن مونگا عزت مند کڑے دے بنی آدم عزت مند کڑے لکنا پیدائش کی پشکل صورت کی دنور مخلوقنا وحملناهم او بارکڑی دی موندی تل بر والبار پاوچو دریا اپ کے پاوچ پاسنو خچر گاڑو موٹرو کے او دریا اپ کے پاکشتو کے دینام میں کھڑے رہ ورزق نہ عمرزق مارے ور کڑے محنت توہی باتیں دا پاک نہ وفضل نہ او فضیلت ور کڑے منگیلا رالا کثیرن پڈیرو میمن دا چھانہ خلق نہ چمو پیدا کڑی تفضیلہ پڈیر غور والی او پنور مخلوقم ولہ ڈیر لو فضیلت اشرف المخلوقات تے نا اشرف المخلوقات زان ذلیلکه سره بلت ټیټکه نو سره بلتم ټیټکه منټیټوا مدت چې هغه اشرف المخلوقات کېدل هغه تمغه هغه مقام او هغه خطاب برقرر پاتې شو عزتمن پاتې شي بس به